Ганна, 1961 рік. Ганна сиділа біля вікна і палила. Це була страшна зустріч. Нілі заходилася в риданнях, благаючи забрати її звідти. Доктор Холл і доктор Арчер і доктор Сил на підставі спостережень за поведінкою Нілі стверджували, що у неї явні порушення психіки, що у неї нервовий зрив, який довго переносився на ногах із суіцієдальними тенденціями, що забрати Нілі зараз означає винести їй смертний вирок, приректи на самогубство. Щоправда, перед бесідою з лікарями вона пообіцяла Нілі, що відразу ж відвезе її додому. Проте дані спостережень були переконливішими, ніж сльози Нілі. І як тільки вона змогла дивитися в ці зацьковані очі, переконуючи її, що необхідно залишитися там принаймні ще на три місяці. Вона підписала документ. Кевін наполяг на цьому. Господи, чи правильно вона вчинила? Лікарі запевняли, що Нілі давно слід було помістити на лікування, що нічого ганемного в цьому немає, що Нілі, коли одужає, зможе виконувати кращі та значніші ролі. Так, Нілі доведеться нелегко, але зрештою це все виправдається. І до того ж, вона ж знаходиться не в якомусь жахливому божевільному будинку. Клініка чудова. За півтори тисячі на місяць вона має бути чудовою, але цей благаючий погляд стояв у пам'яті, як безмовний докір її совісті. Як жахливо, мабуть, опинитися у ув'язненні, якою проскішною не була твоя камера. Через два тижні вона знову відвідає Нілі. Можливо, на той час Нілі трохи звикне. У наступне відвідування Ганна виявила, що у неї гарний настрій. Її перевели до павільйону «Ялиця». «Мене підвищили», – вигукнула вона, побачивши Ганну. «Тепер мені можна користуватися олівцем для брів і маю свій письмовий сіл. Мені видають попачці цигарок на два дні. Ти привезла блок?» «Добре, я його сховаю. Сирників нам, як і раніше, не дають», – тільки у сестер, але нічна чергова сестра в я моя прихильниця. Вчора пізно ввечері вона провела мене з моєї кімнати в свою чергу і дала подивитися мій старий фільм. Ми обидві курили, як божевільні. Нілі трохи поглачала, але виглядала добре. Спина в неї, як і раніше, боліла, а ночами вона так і не могла заснути. Але за три місяці все мало пройти, вона зрозуміла. Лікарі переконали Ганну, запудрили їй мізки. Вони з усіма так роблять. Лікарню вона ненавиділа, але жінки були дуже милі. Остільки вона дізналася, що не такі вони нормальні, якими здаються на перший погляд. Мері Джейн, алкоголічка, а та сама світська дама, що стверджувала, ніби її тримають тут лише тому, що чоловік намагається забрати дітей собі, взагалі немає дітей. У цьому та аналогічних лікувальних закладах вона вже з 16 років. Про це їй розповіла нічна медсестра. «Я нормальна, як огірок, в порівнянні з цими психопатками», – вигукнула Нілі. «А на вигляд усі вони цілком здорові». Але у травні у Нілі стався рецидив. Скористувавшись приятельськими стосунками з нічною сестрою, яку після цього звільнили, вона викрала нембутал. Наполовину порожню бульбашку виявили в неї під матрацем, а коли її почали забирати, вона чинила запеклий опір, вигукувала лайки і прийшла в таку лють, що її довелося на 10 годин помістити у ванну. Вона знову була переведена в реп'ях. Коли Ганна відвідала її, та була замкнута і не товариська. Ганна їздила до санаторію щотижня. Вона підписала новий контракт із Гіліан на черговий сезон. Кевін уже продав компанію, але постійно крутився в студії, і його мовчазна присутність була гірша, ніж найвідчедушніші голосні протести. У душі Кевін у всьому звинувачував Нілі. Він запевняв себе, що Ганна належить йому, незалежно від того, одружені вони чи ні. Адже вона так довго залишалася з ним, коли він ще й не збирався одружуватися. Він розумів, що поводиться неправильно, постійно ошиваючись у приміщенні компанії. Нові власники вже взяли все у свої руки, справи йшли добре, але йому не було чим заповнити свій час. Іноді він заходив до своїх брокерів, щодня ретельно голився, обідав зі своїм адвокатом. Але всім цим він не міг заповнити цілий день. Тому ноги самі несли його на студію, де він спостерігав, як Ганна записує рекламні ролики. Щодня, приходячи туди, він обіцяв собі, що це – «востаннє». І ось зараз він казав собі те саме. День був незвичайний для червня, холодний та дощовий. Він сидів у холі, коли Ганна репетирувала в студії. Ще через три тижні всі програми на літній сезон будуть зняті. Ганна пообіцяла, що відпустку вона поїде разом з ним – але, мабуть, колись недалеко, щоб можна було раз на тиждень відвідати Нілі. Режисер Джеррі Річардсон навів якогось чоловіка. «Кевін, мені хотілося познайомити тебе з моїм старовинним приятелем. Ми разом воювали. Знайомся. Це Кевін Гілмор. А це Лайонберг». Кевін завмер, почувши це ім'я. «Напевно, той самий». Ім'я менш поширене, на вигляд, скоріше, артист, ніж письменник, і добре складений. А за смага Кевін раптом відчув себе старим та хворим. І відразу ніби збоку, побачив своє ріжуче волосе. Уберка ж волосся чорне, як смоля, і лише трохи сріблиться на скронях. А яка широка посмішка цього мерзотника. Нервово посміхнувшись, Кевін обмінявся з Лайоном рукостисканням. «Чи берете участь у роботі компанії?» – запитав він. «Ні, просто приїхав до Нью-Йорка кілька днів тому. Обідали з Джері, і він сказав мені, що тут працює мій старий друг Ганна Велс. От і зайшов побачитись». «Зараз подивлюся, чи звільнилася вона», – швидко промовив Кевін. «Це я її відкрив». Зробив дівчиною Гіліана. Ходімо, вона у студії. Він узяв Берка під руку. Він має бути там, з ними. Побачити реакцію Ганни. У неї ще не скінчилася генеральна репетиція, тому Кевін та Лайон сіли у залі для глядачів. Він знав, що вона не бачить їх через яскраве світло Юпітерів. Непомітно з стежив за Лайоном. Лайон дивився репетицію із явним інтересом. «Так, у неї це справді чудово виходить», – сказав він Кевіну, ніби що й не дізнався про це. «Вона була чудова з самого початку», – обережно зауважив Кевін. «Я вперше бачу її на сцені. Весь час я знаходився у Європі. У них зараз буде перерва. Хочете підійти і привітатися?» Кевін намагався говорити якомога невимушеніше. «Неодмінно». Лайон легко підвівся з крісла і пішов слідом за Кевіном. Коли вони підійшли, Ганна обговорювала із продюсером якісь зміни. Побачивши Кевіна, вона тепло посміхнулася і підморгнула йому, ніби кажучи, за хвилину все скінчиться. Спочатку її погляд, не видячи, ковзнув по обличчю Лайона, потім здригнувшись, ніби не вірючи своїм очам, вона знову глянула на нього. «Так, це я», – сказав він, променисто посміхаючись. Він виступив уперед і взяв її руки у свої. Ганна слабо посміхнулася, відчуваючи, як у неї тремтять губи. «Лайон, ще красивіше, ніж будь-коли». Якимось чином вона все ж таки знайшла слова і сказала, що рада бачити його. «Можемо ми десь присісти?», – запитав він. Тут диявольські жарко від цих Юпитерів. Чи ти ще не закінчила? — Ні, у мене поки все закінчилося. Тепер залишилися лише зйомки. — Мені треба чимось зайнятися в правлінні, — сказав Кевін. — Чому б вам не побути вдвох? Вам, напевно, є що згадати. Він пішов, кивнувши на прощання. Ганна зрозуміла, що для нього це був найважчий вчинок у житті. Лише по його скам'янілій спині було видно, яких душевних зусиль йому варто було триматися з гідністю. Всім серцем потяглася до нього. Він був наляканий, але боровся із собою, намагаючись здаватися сміливим. Вона теж боролася із собою, ведучи Лайона у свою гримерку. Він повернувся. Ось як усе просто, думала вона, а я... «Невже я маю забути ці 15 років мовчання і розкрити йому свої обійми? Проте саме це я й хочу зробити. Не можу спокійно дивитися на нього, щоб не простягнути руку і не торкнутися. Але ж зараз є Кевін. Де я була б, якби не Кевін? І де був Лайан усі ці роки?» У гримерці вони сіли. Прикоривши сигарету від просягненої ним запальнички, вона глибоко затяглася, навмисно очікуючи, з чого він почне. «Що ж, схоже, ти мала рацію», – сказав він. «Щодо чого?» «Щодо Нью-Йорка, твоєї справжньої любові». Він розвів руки, ніби охоплюючи увесь простір навколо. Тобі тут подобалося, і ти досягла свого, Ганно. Я дуже пишаюся тобою. Ти теж домігся свого, Лайоне. Але не в доларах та центах, і не у справжній літературі. Але загалом можна сказати, що свого я досяг, бо роблю зараз те, чого по-справжньому хотів. І вірю в те, що ти та сама дівчина, яка колись сказала мені що кожна людина зобов'язана дати собі цей шанс. Що ти робиш у Нью-Йорку? Ми повністю захоплені вашим комерційним телебаченням та швидким встановленням ваших акторів. Одна з наших газет доручила мені написати цикл статей про всі аспекти вашого телебачення. Про дівчат, які заробляють мільйони всього лише однією платівкою-хітом про зірок ковбоїв, які перетворюються на власників підприємств, і про дівчат, які стають фінансовими магнатами та чарівницями, рекламуючи лак для нігтів. Вона засміялася. «А у вас там такого нема?» «Поки що ні. Незабаром це прийде і до нас. Ми відстаємо від вас років на десять. Але я, принаймні, можу підготувати британські острови до майбутньої навали». Він усміхнувся. Незвичайно. Це не має нічого спільного з літературою, які я присвятив себе. Просто несподівана вигідна пропозиція. Добре оплачується і до того ж дала мені можливість приїхати до Штатів. Скільки ти тут пробудеш? Думаю, місяці-повтора. Вже бачився з Генрі. Вчора обідали разом. Генрі стомився, хоче продавати свій бізнес. Джордж Белоус намагається сам набрати потрібну суму, але якщо не зуміє, фірма Джонсона Гарріса придбає його. Він закорив цигарку. І Джорджа я бачив. Виглядає цілком процвітаючою людиною, але я не заздрю йому. Все та ж шалена гонка. Легко нічого не дається, Лайоне. Так, правда. Навіть ця журналістська робота, за яку я взявся, Доводиться приводити ціле дослідження і мати справу з масою цифр, які потрібно перевіряти і перевіряти ще раз. Не можу я все брати з голови. Але це мені подобається. Він перехилився через столик і взяв її за руки. А як ти? Незаміжня, дітей немає? Генрі каже: "Ти все ще одна". Вона відвернулася трохи вбік, сподіваючись що під густо накладеним синічним гримом не видно фарби звентеження. Він так само міцно тримав її за руки. «У мене в цьому плані теж самі нулі», – сказав він. «Єдине, про що я жалкую. Такої, як ти, Ганна, більше нема, та й не могло бути ніколи», – він помовчав. «Мені дуже хотілося б ще раз зустрітися з тобою, поки я тут». «Я зможу зрозуміти, якщо ти не зможеш. Генрі каже, що ти і цей Кевін Гілмор. Ми можемо з тобою зустрітися, лаяне», – рівним голосом промовила вона. «Чудово. Коли це буде?» М -м «Завтра увечері, якщо хочеш». «Чудово. Де я тебе знайду?» «Давай, я сама тобі подзвоню», – швидко сказала вона. «Вдень мене не буде вдома. Кілька ділових побачень». Лайон записав назву готелю та номер телефону. Ганна зазначила, що він зупинився лише за три квартали від її будинку. Посміхнувшись, вона пообіцяла зателефонувати йому о шосі. «Повечеряємо десь», – просто сказав він і підвівся. «А зараз піду». Тобі, напевно, потрібно підправити грим перед тим, як усе це зніматиметься на камеру. Я дуже пишаюся тобою. Значить, до завтра. Щодовго після його відходу вона сиділа нерухомо, наче застигла на місці. Лайон повернувся. Нічого не змінилося? Ні, змінилося. Їй вже не двадцять. І ці роки принесли із собою зміни. Є Кевін, який дав їй своє кохання, свою довіру і її професію. «Я потрібна Кевіну», – думала вона. «Але ось з'являється Лайон. Просто так, наїздом. І я поводжусь як ідіотка, готова втратити голову і забути всі ці роки, коли від нього не було ні, ні єдиної звістки. Завтра подзвоню і скажу, що зайнята а може і взагалі не подзвоню. Нехай чекає, як я на нього чекала стільки років. Але вона знала, що зустрінеться з ним. Кевін ні словом не сказав про це до кінця вечері. Потім спитав недбалим тоном, що Лайон робить у Нью-Йорку. Ганна пояснила, у чому полягає його завдання. Кевін напружено слухав її, дивлячись у чарку з кан'яком. Потім сказав – що ж, тепер, коли я побачив його, мені стало зрозуміло. Двадцятирічну дівчину обов'язково потягне до такого чоловіка, як Лайон. Зрозуміло, все в ньому нато на показ. І зовнішність, і ця роблена англійська шарм. Але думаю, що маленька, вразлива дівчина знайшла б його привабливим. Так, вона відпила зі свого Келиха. Але частина цього шарму полягає саме в тому, що Лайон не усвідомлює краси своєї зовнішності. «Ха-ха! Не обманюйся з цього приводу!» – злегка роздратовано вигукнув Кевін. «Цей молодик чудово знає, у чому його сила. Саме на свою зовнішність він робить ставку. Кожен його рух, кожен жест продумані. І йому відома також, як подобається». Чоловікам, і мені б він сподобався, якби не був твоїм Лайоном берком. Вона посміхнулася і простягла руку за цигаркою. Ганно, тон його став вимогливим, скажи мені щось. Я намагаюся розігрувати сфоки, як у кінофільмах, але заради Бога, допоможи мені, дай за щось ухапитися, скажи, що він залишив тебе байдужою. «Ні, Кевін, сказавши так, я б збрехала тобі. Ти знову не зустрічатимешся з ним? Якщо ти скажеш, щоб не зустрічалася, то не буду. Але сама ти цього хочеш?» Його погляд благав, щоб вона відповіла негативно. Вона відвела очі. «Можливо, було б мудрішим, якщо я зробила б це». Мудріше для нас обох. Може, я вважаю, що все, що здавалося мені в ньому привабливим раніше, тепер можна списати на мою молодість. Як ти кажеш, його зовнішність вражає оточуючих і досить сильно. Але я не знаю, що Лайонберг є зараз. Можливо, я ніколи не знала цього. Можливо, створила його образ у своїх мріях. Генрі попереджав мене про це. Але якщо ми обидва, ти і я, хочемо дати нашому щастю хоч якийсь шанс, тоді я маю з'ясувати це. Хочеш сказати, я міг би залишитися з носом лише тому, що цей сучий син отримав завдання від якоїсь газети? А якби не отримав, ти б так ніколи й не побачила його? Ти розумієш це? Звісно, розумію. Кевін, я прив'язана до тебе і дуже нас пов'язують прожиті роки, які не можна просто взяти та забути. Але лайон це щось таке, що обірвалося в моїй долі, як струна на високій ноті. Можливо, я побачу, що зараз вона обірветься на найнижчій. Але я сама маю це побачити. Не треба, Ганно. «Не зустрічайся з ним!» Голос у нього став різким і хрипким. «Кевін, будь ласка!» Вона незручно озирнулася довкола, окинувши поглядом зал ресторану. «Ганно!» Він схопив її за руку, ледь не перекинувши келих з водою. «Ганно, ти – все моє життя! Я не можу жити без тебе!» «Тобі не доведеться, Кевін! Ти клянешся?» Вона побачила сльози в його очах. «Клянуся!» – нещасним голосом відповіла вона. Весь наступний день Ганна ніяк не могла порозумітися зі своєю совістю. Разів десять вона підходила до телефону, щоб зателефонувати лаяну і скасувати побачення. Але так жодного разу не набирала номер до кінця. А може, все виявиться погано? Може, вона легко розлучиться, з ними піде, навіть не озирнувшись. Ця зустріч вирішила посе. Вона пообіцяла Кевіну, що не залишить його, але не давала обіцянки не зустрічатися з Лаяном. Вона має побачитися з ним. Вони зустрілися в малому клубі о сьомій годині. Коли Ганна увійшла, Лайян сидів за стійкою бару. Легко зіскочив з зі високого сидіння – провівши її до столика. «Ти не той тип жінки, щоб сидіти біля сійки», – пояснив він. Після того, як вони замовили випити, він уважно подивився на неї. «Ганно, ти виглядаєш чудово». Ані трохи не змінилася». «Ні, неправда. Ти стала ще гарнішою». «Ти теж добре звирігся», – натягнуто посміхнулася вона. «Я часто думав про тебе», – сказав він. «Іноді, коли я особливо пристрасно бажав тебе, я втішав себе марними фантазіями. Переконував себе, що ти поглачала, що тобі за поділ чіпляються шестеро чи семеро сапливих шибеників твоїх дітей. Принаймні після цього я міг спокійно сідати за друкарську машинку». Вона розсміялася. «Ах, лаяне, а я постійно уявляла собі, що ти облисів. Після цього стало легко. Вона розповіла йому про Дженіфер, ретельно обминаючи справжню причину її смерті. Якимось незбагненним чином вона відчувала, що легенду Дженіфер треба підтримувати, що краса її тіла і після смерті не може бути осквернена раковою пухлиною. Розмова перейшла на Нілі. Генрі вже розповідав Лайону про неї, але тому ніяк не вірилося, що таке могло статися з енергійною швидкоокою Нілі, яку він колись знав. «Має величезний талант, – сказав Лайон. – Вона дуже популярна в Англії. Для продукції Голлівуди її картини чудові. Незважаючи на всю сентиментальну мішуру та слюзливу патоку, якою вони обліпили її, все одно видно, що вона справжня актриса. Адже ця хвороба в неї пройде, правда? Очі в Ганне затьмарилися. Кажуть, що має схильність до самогубства, що таке захворювання повністю навиліковується. Його хід можна призупинити. І якщо вчасно надати допомогу, у неї все може стабілізуватися і вона знову стане нормальною людиною. Але прагнення самогубства залишиться назавжди. Так принаймні, стверджують лікарі. Лайон зітхнув. Можливо, саме тому я так і не досягнув великих висот. Іноді я думаю, що великі артисти дещо ненормальні. Я ж куди як нормальний. Засинаю моментально, ледь торкнуся подушки. Ніколи не перепиваю і навіть не приймаю анальгін. Ганна засміялася. «По-моєму, я теж. Сама непересічна. пересічна. Можливо, надто багато курю, але, як і раніше, майже не п'ю. І хоча ніколи не зізнаюся в цьому, іноді можу на пізньому сеансі заснути прямо посеред фільму». У відповідь він теж засміявся. «Ні, Ганно, ти не пересічна. Такої, як ти, більше нема». «Зрозумій, це правда». Усі жінки, які в мене були, миттєво старалися з пам'яті. Вони просто не дотягували до твого рівня. Цілу вечерю вони говорили про Нью-Йорк і про зміни, які він помітив. Він показав їй, що таке кава по-ірландськи, і вона відразу стала пристрасною любителькою цього напою. Вона все ще захоплювалася кавою, коли він раптом сказав, все залишилося, як і раніше, Ганно. Я хочу обійняти тебе прямо зараз. У мене таке почуття, наче ми взагалі не розлучалися. І я хочу, щоб ти мене обійняв, Лайоне. Він усміхнувся. Отже, вирішено. Але буде, напевно, краще, якщо я спочатку оплачу рахунок, і ми обидва змиємося звідси кудись подалі. Це було неймовірно – лежати поряд з ним, дивитись на дим його сигарети, що клубиться у світлі лампи. Не було жодних вагань, не треба було наводити ніяких масивів. Кохання та пристрасть знову з'єднали їх. І єднання це було повним, всеосяжним. Стискаючи його у своїх обіймах, вона раптом зрозуміла, як це важливо – любити набагато важливіше, ніж бути коханою. І вона зрозуміла, що саме таке рішення вона мала ухвалити. Лайон любить її, хай і по-своєму. Чи достатньо цього? А може, їй не вистачатиме ніжної самозабутньої відданості Кевіна, того одностороннього життя, яким він живе лише заради неї? З Лайоном їй самій доведеться кожну хвилину бути діяльною та активною. Чи здатна вона дарувати таке кохання і брати його? Простягнувши руку, він погладив її по голій спині. Мені було чудово, Ганно, як завжди, коли я з тобою. Мені теж лаяне, тільки з тобою. Але ж існує Кевін Гілмор, ганно, тихо сказав він. Відчувши, як вона вся напружилася, він погладив її по голові. «Це всім відомо, Люба, і всі знають, що він хоче одружитися з тобою». Лайон помовчав. «Ти, звичайно, розумієш, що вчора я з'явився на студії не випадково, правда?» Просто підшукав привід – зустріч із Джері Річардсоном. Хотів познайомитися із Кевіном Гілмаром і побачити тебе». Вона відстанронилася від нього і сіла у ліжку. «А що мені лишалося робити? Сидіти всі ці роки, склавши руки, і молитися за твоє повернення? Лайон, адже ні листи, ні рядочка, нічого!» Цс. Він приклав палець до її губ. «Звісно, я розумію. Я хотів написати тобі». «Про Боже, скільки їх було, цих лисів, які я писав і не надсилав. Але ця моя проклята гордість. Ось напишу наступну книгу, – казав я собі, – повернуся в променях слави і відіб'ю свою дівчину будь-якого хлопця, з яким вона зараз. Але, на жаль, я аж ніяк не у променях слави, а Кевін Гілмор аж ніяк, не будь-який хлопець. Він хороша людина, Ганна. І, наскільки я знаю, повуха закоханий у тебе. Вона мовчала. Якби я мав силу волі, я не мав би зустрічатися з тобою після сьогоднішнього, сказав він. Лайон! У голосі її пролунав страх. Він голосно засміявся. Я сказав, якби була сила волі. «Боюся, щоб мене її ніколи не було. А коли побачив тебе, навіть те незначне, що було, розвіялося, як дим». Він додав дуже серйозно. «Я буду тут, Ганно, будь-коли, коли ти захочеш зустрітися. Але це все, що може бути з тобою. Як тебе розуміти? Виконавши своє завдання, я повернуся до Лондона». Я працюю над новою книгою, і початковий варіант вже написаний. А тут ти не міг би писати? Мабуть, міг би. Але не міг би жити. Принаймні, так само добре, як там. У мене чудова квартира, і я підробляю статтями. Це інше життя, Ганно, але мені воно до вподоби. І заробляю я рівно стільки, щоб мати можливість проводити довгі сумні години за машинкою, коли я пишу саме те, що хочу писати. Це самотнє існування, але завжди є надія, що, можливо, саме ця книга принесе мені успіх. Я вірю в свою здатність писати і в те, що намагаюся робити, а дякувати за це я мушу тобі. Так, я втратив тебе через те – але в іншому випадку, швидше за все, нічого й не вийшло б. «Чому б не вийшло?» – уперто заперечила вона. «Якби я не відкрила тоді по дурниці свій рот у Барбарі рум, якби не наполягала на тому, що ти маєш стати письменником, ти міг би стати найбільшим театральним менеджером у Нью-Йорку, і ми мали б дітей, і ми б ненавиділи зараз один одного». «Ні, Ганно». У шлюбу немає жодних шансів, коли ти дерешся до успіху. І, мабуть, нічого не вийшло б навіть у тому випадку, якби ти покірно поступилася мені, погодившись жити у Лоренсвіллі. Напевно, мені просто на роді написано бути самотнім. Але я такий радий бути з тобою знову. З благоговінням зберігатиму в пам'яті кожну хвилину, подаровану тобою». Я розсягну ці спогади на всі ті довгі дощові лондонські вечори, коли знов опинюся вдома. Він привернув її до себе, і серце розчинилося у неї в грудях від невимовної любові. Вже світало, коли вона прийшла до себе. Вставляючи ключ у замок, вона помітила під дверима смужку світла. «І щойно ти зуміла відірватися від нього так швидко? Ще ранок не настав!» У вітальні сидів Кевін і курив. «Ти ж не куриш після серцевого нападу. Що ти намагаєшся цим довести?» Він посміхнувся. «Навіщо така зворушлива турбота про моє здоров'я? Здається мені, що після сьогоднішньої ночі майбутнього мені відпущено не так вже й багато». «Кевін, навіщо ти прийшов сюди?» «Я знав, що ти будеш із ним. Давай, опиши мені все. Він обробив тебе на повну котушку. Мабуть, повністю розкріпачився з тобою. Перепробували, мабуть, у всіх позах, хіба що не на люстрі. «Припини, така поведінка тобі не личить. Заспокойся. А якщо хочеш залишитись тут, іди лягай». «А ти б лягла зараз зі мною?» а Він побачив, як вона застигла. «Якби лягла, то була б просто підстилкою. Найкраща назва для таких, як ти». «Ну, то як же?» «Кевин, у нас з тобою нічого не було після серцевого нападу. Справа не в тому, я була проти. Але твоє здоров'я та... і мій вік. Ну, продовжуй, кажи». Щоб не сталося між і мною сьогодні, це не має жодного відношення до того, як я ставлюся до тебе. І я маю змиритися з цим. Значить, Лайон буде жеребцем, а я – стареньким, відданим здихачем. Ти – мій друг, частина мого життя, людина, яку я глибоко люблю, а Лайон – це інше. Так от, не збираюся грати цю роль – Тобі доведеться зробити вибір. «Добре, Кевін», – втомлено сказала вона. «Якщо ти змушуєш мене», – він схопив її за плечі. «Ні, ні, Ганно, не кидай мене!» Він затремтів у риданнях. Вона хотіла відсторонитися, але натомість почала гладити його по голові. «Було таке жахливо бачити, як людина розпадається на твоїх очах». Чи вона винна в цьому, чи його здоров'я та вік? Кевін, я не залишу тебе. Але продовжуватимеш зустрічатися з ним. Думаєш, я зможу так, знаючи, що ти приходиш до мене з його обіймів? Кевін. Вона важко підшукувала потрібні слова. Ми знаємо, що я була з Лайоном. Але він повертається до Англії. І знає про тебе. Сказав навіть, що ти хороша людина. Ось-ось, це і є в ньому типово англійське. Хіба ти не знаєш? Усі англійці глибоко зіпсовані. Він, мабуть, задоволення отримує від того, що поділяє тебе з іншим. Вона терпляче зітхнула. Це не говорив Кевін. Його вусами говорив істеричний страх. Кевін, «Я залишаюся з тобою». «Чому? Хіба він тебе більше не хоче?» Вона повернулася, пройшла до спальні і почала роздягатися. «Неймовірно. Історія повторюється. Кевін несодівано став схожим на Аліна Купера. Те саме коров'ячий виль вираз на обличчі і той же дитячий гнів. І знову, саме Лайон знаходиться на задньому плані, нічого не вимагаючи і нічого не, обіця... не обіцяючи, а вона розривається надвоє. Скільки ж вона насправді зобов'язана Кевіну? Її стосунки з ним ніколи не захоплювали її. Проте весь час вона жодного разу не дала йому підстав ні для ревнощів, ні для побоювань. Можливостей у неї була маса. Безліч чоловіків, молодших і привабливіших за Кевіна – але вона відхиляла всі пропозиції. Вона дала йому 14 років щастя. Хіба це не врівноважує будь-яке зобов'язання щодо нього? І все-таки вона потрібна Кевіну. Він просидів тут усю ніч, курив. Вона знає, що це таке сидіти та чекати на людину. Раптом, її захлиснув порив ніжності та жалю до Кевіна. «О, Боже, він виглядає таким старим, таким уразливим. Вона не може завдати йому болю». Ганна повернулася до вітальні. Кевін усе сидів, дивлячись в одну точку перед собою. Розчавлений, розбитий. Вона просягла до нього руки. «Кевін, я люблю тебе. Роздягайся, вже пізно. Поспи трохи». Я тут. Я завжди буду тут, поки потрібна буду тобі. Невірною ходою він рушив до неї. Ти не будеш з ним більше зустрічатись? Не будеш? Ні, Кевін. Більше я з ним не зустрічатимусь. Два тижні Ганна долала в собі бажання зателефонувати Лаяну. Намагалася стерти з пам'яті будь-який спогад про нього. Хоча Лаян жодного разу не подзвонив їй, вона знала, що він десь поруч і чекає на неї. Однак вона закликала на допомогу всю витримку та самодисципліну, дисципліну, на яку тільки була здатна, і їй вдалося встояти. Були ночі, коли вона залишалася сама. Тоді її охоплювало непереборне бажання подзвонити йому, і вихрем промчати ці три квартали до його готелю. У такі хвилини вона виходила на терасу, глибоко вдихала ароматне нічне повітря і дивилася на зерки. Така ніч створена для кохання. Треба бути з Лайаном, а не стояти тут, ось так. І незмінно лунав телефонний дзвінок. Навіщо дзвонив Кевін, явно перевіряв її. Він ніколи не робив так раніше. Але зараз почав звинити в найневручніший час. Часто він уїдливо говорив, ідучи від неї. «Ну, дівчинко моя, я пішов у свій неодружений барліг. Сьогодні твій дідок прийме теплу ванну і ляже спати. А за три години знову приходив до неї. «Ніяк не можу заснути», – казав він. «Можна я проведу ніч у тебе?» З усмішкою жалю вона відзначала полегшення, яке відбувалося в нього на обличчі, побачивши, що вона вдома і одна. Ганна сиділа в 21 з Кевіном та одним із нових власників Гіліана, коли до зали увійшов Лайон. Був один із тих задушливих жарких вечорів кінця червня, які наступають зовсім несподівано, без жодного попередження. Температура була за 90. Цілий день вона записувала рекламні ролики і дуже втомилася. Все їй набридло. Вона підвела очі і побачила, як до зали входить лайон. Він був із однією з тих дівчат, яких Кевін називав ласами-шматочками. Але Ганну він не помітив. Детель провів їх в іншу половину зали. Зі свого місця вона чудово бачила його, залишаючись сама непоміченою. Дівчині було років 19, її синяво-чорне волосся свадало на плечі. Вона була сильно засмагла. Видно було, що вона засмагає систематично і дуже ретельно. У неї було миле личко, а сукня з тонкої тканини на вузьких бретелях Зухвало обтягувала юне тіло, щедро демонструючи всі його принади. Її пальці, з надзвичайно довгими нігтями, покритими сріблястим лаком, ні на хвилину не розмикалися з пальцями Лайона. Вона ловила кожне його слово. Відкидала назад волосся, від чого воно переливалося хвилями. Ось вона щось сказала. І Лайон, відкинувши голову, засміявся. Потім він перехилився до неї і легко поцілував її в ніс. Ганна відчула укол майже фізичного болю. Скільки ночей він провів із подібними дівчатами. І всі ці ночі вона лежала, не стуляючи очей, бажаючи його, думаючи про нього, уявляючи, що і він один, і що їй потрібно Лише подзвонити йому. Для неї це був найгірший вечір за останні роки. Глибина страждання злякала її саму. Так глибоко вона нічого не переживала з тих давніх днів, проведених разом з Лайоном. Проте зараз усе було так, ніби всі її почуття знову ожили. Всі припливи емоції, які, як вона думала, залишилися в юності. Ні, ні. Вони не померли, а просто були занурені в летаргічний сон, чекаючи. Вона не зводила очей з Лаяна та його дівчини, вдячна Кевіну за те, що він цілком пішов у розмову про акції. Нарешті, цей нескінченний вечір завершився. Виходячи із зали, вона кинула останній погляд на Лаяна. Той уважно слухав дівчину. А та щось розповідала йому. Ганна послалася на неіснуючий головний біль, проте Кевін наполягав на тому, щоб піднятися до її квартири. Щойно вони увійшли, він заявив. «Я також їх бачив». «Кого?» «Твого коханця з його красунею. Адже ти місця собі не знаходила, га?» Голос у нього був неприємний. «Може, тепер ти зрозумієш, як мені?» Кевін, я втомилася. Вона тобі в доньки годиться, Ганно». «Ну що ти кажеш, Кевин? Мені ж всього 36. Багато хто народжує у 18, тож вона цілком могла бути твоєю донькою. Загалом? Загалом твій лайон, моя Люба, як і раніше, гуляє відчайдушно. Вибір у нього найбагатший». Тобі хоч приходила на думку, що він переспав з тобою просто з жалю по старій пам'яті. З жалю, так само, як ти жалієш мене. Тож, вищий голову, ми з тобою два чоботи пара. Двоє відкинутих і покинутих. І якоюсь мірою я починаю шкодувати і тебе. Ти, мабуть, все ще мрієш про те, про ту чудову ніч кохання. Так ось, Тієї ночі він подав тобі як милостиню, на знак свого співчуття і на викуп провини перед тобою. Він все більше розпалювався, бачачи, як її очі темніють від болю. Звичайно, саме так і було. Хіба він благав тебе кинути мене і вийти за нього? Напевно, ні. Якщо він не одружується, то на ласому шматочку» яким ти, моя люба леді, вже не є. Жінка, ти зрозуміло, гарна, для свого віку під сорок років, але ти йому подобалася, поки тобі було 20, і навіть тоді він покинув тебе. І ніхто інший, як старий Кевін, підібрав те, що від тебе залишалося. Кевін, який зробив тебе багатою та знаменитою. Він подався до дверей, але зупинився. Та ти знаєш, що і я міг би знайти собі дівчину 20 років, якби захотів. Ні-ні, не хвилюся, я залишуся з тобою, але тепер ми поміняємося ролями. Відтепер розпорядження віддаватиму я. Завтра ж ти подаси заяву про звільнення. Я не маю наміру сидіти тут весь наступний сезон, поки ти працюєш. І ми здійснимо свою кругосвітню подорож. Остільки не впевнений. «Чи є мені сенс спочатку одружитися з тобою?» «Треба ще добре подумати про це!» Весь час, поки Кевін говорив, вона дивилася на нього очима, розширеними від жаху. Коли він закінчив, вона сказала «Кевін, не може бути, що ти насправді так думаєш. Це казав не ти». «Ні, мадам, саме я». «Нарешті у мене з'явилася можливість відігратися. Я постійно розсипався перед тобою в подяках за твою прихильність, поки нарешті не розгледів твоє справжнє обличчя. Сьогодні ввечері. Бог мій, і що тільки може ревність створити з людиною? Ти втрачала свій вигляд прямо в мене на очах. На тлі того ласокого шматочка ти раптом полиняла і зблікла». Від занепокоєння на обличчі з'явилися моршки. В одну мить моя богиня впала зі свого п'єдесталу. Переді мною сиділа зів'яла блондинка, яка з неприхованою заздрістю пожирала очима жеребця, якого в неї повела молоденька кобилка. Кевін, біди, будь ласка. Я не вірю, що ти можеш так думати». «Та вистачить передо мною розігрувати світську даму. Все скінчено. Тепер ти просто кинута баба. Хочеш – доведу. Зараз він повинен бути у себе. Він же не може стерпіти, щоб не затягти такий ласий шматочок у свою постіль. Чи можеш зателефонувати йому прямо зараз? Подзвони та скажи, що хочеш побачитися з ним. Я засікну час вашої розмови». «У всьому цьому місці жодну не відіш'ють так швидко, як тебе!» Ганна попрямувала до спальні. Він наздагнав її, схопив за руку і швидко повернув до себе. «Ні, я ще не перестав говорити з тобою. Тепер у тебе не вийде кинути мене. Чи все чула, що я сказав? Роль світської жінки вичерпала себе». «Кевін, ти мене справді ненавидиш так, правда?» «Ні, шкодую, як ти мене раніше жаліла!» «Якщо ти справді так думаєш, будь ласка, йди, Кевін, назавжди!» «Ну ні!» – він самовдоволено посміхнувся. «Не раніше, ніж побачу, як ти остаточно впадеш у моїх очах!» Він зірвав слухавку. «Дзвони йому! Ти, напевно, затвердила його номер на пам'ять! Якщо ти не подзвониш, подзвоню я!» «Скажу йому, що вечерю ти нічого не їла, що захворіла від ревнощів. Я, певна річ, теж запам'ятав його номер. Ми ж обоє з тобою невідривно думали про нього всі ці два тижні. Хіба не так?» Він почав набирати номер. Вона відсунула телефон. Відштовхнувши її, він рвонув абарат до себе. «Кевін!» Він уже набрав номер комутатора готелю – і просив телефоністку з'єднати його з Лайяном Берком. «Так і бути!» – він простяг їй слухавку. «Говори з ним сама! Починай! Або це зроблю я!» Вона взяла слухавку. Дзвінки вже йшли до Лайяна. Вона благала Бога, щоб його там не було. «Не може бути, щоб це все відбувалося наяву. Це якийсь кошмар!» У слухавці клацнула. «Ало?» – це був Лайян. «Лайон?» – запинаючись, спитала вона. Мовчання. «Ганно?» «Говори!» – прошепів Кевін. «Скажи, що хочеш прийти до нього!» Вона, благаючи, подивилася на нього, просячи пощадити її. Але він подався до неї, показуючи, що візьме тоді слухавку сам. Вона усунулася. «Я, лайони!» «Я, мені, хотілося б прийти до тебе. Коли? Зараз?» Настала коротка пауза. Потім пролунав його радісний голос. «Мені потрібно хвилин десять, щоб залагодити тут, тут дещо, а потім одразу приходь. «Дякую, Лайоне, прийду». Повісивши слухавку, вона подивилася на Кевіна. А обличчя його одразу змарніло і постаріло. «Ясна річ», – вигукнув він, – «і як це я відразу не зрозумів? У вас там буде секс у трьох. Ти – Лайон та та дівка. Я ж сказав тобі, що ці англійці дуже розбещені. І ти підеш, тому що в тебе немає вибору». «Ах, Кевін», – простагнала вона, – «що ми наробили один з одним?» «Щодо мене, то я зараз з'ясував, що витратив багато років свого життя на погань, що видавала себе за леді». Він вийшов з квартири, голосно грюкнувши дверима. З хвилину Анна стояла нерухомо, поки її гнів не змінився змішаним почуттям гіркоти та поглегшення. Кевін ухвалив рішення. Боже, яке це жахливе почуття, ревнощі, якщо навіть таку сильну людину, як Кевін, вони змогли перетворити на емоційного каліку. Однак вона не зазнає його ворожнечі. Хвиля полегшення раптом затопила її. Наче величезний тягар раптом звалився з плечей. Як би не вийшло у неї з Лайоном, їй не доведеться тепер виходити заміж за Кевіна. Сим покінчено. Вона вільна. Підправивши косметику на обличчі, вона швидко прийшла три квартали до готелю Лайона. Двері відчинилися. «А я вже втратив будь-яку надію», – сказав Лайон. Уважним поглядом вона окинула номер. Вона пішла спокійно сказав він. Ганна вдала, що не розуміє, про що мова. «Я бачив тебе, коли виходила з клубу. Моя ославлена дівчинка вигукнула. Та це сама Ганна Велс. Вона обожнює тебе та твої телепередачі». «Так, я бачила тебе, Лайоне. От і чудово. Принаймні це привело тебе до мене». Він підійшов до карткового столика, що служив баром, і приготував два коктейлі. «Знаєш, тепер це новий вид шоу-бізнесу», – сказав він. «Зізнаюся, що не розумію його. Проте не мені судити». Останні дві платівки «Коні Майстер» розійшлися мільйонними тиражами, а в Англії її просто обожнюють. «Так що я змушений писати і про її захоплююче життя?» «Хто така, Коні-майстер?» «Та сама спокусниця, з якою я був сьогодні. Тільки не запевняй мене, ніби нічого про неї не чула». Побачивши, як Ганна хитає головою, він усміхнувся. «Ми – покоління, що йде. Ти і я. Коли хтось заговорить про співачок, у нас обох виникають асоціації з Даяною, Еллою та Нілі. Але Коні-майстер – сенсація сьогодення». Їй дев'ятнадцять. Всі кіностудії мріють про те, щоб отримати її. А я ось не можу прослухати до кінця жодної її платівки, якщо не вип'ю як слід. Вона посміхнулася. Розумію. Я щодня дізнаюся про імена, про які ніколи раніше не чула. Напевно, підлітки та молодь їх на руках носять, створюючи їм нечувану популярність». «Ну от, я і виконав свій обов'язок перед англійською пресою та аматорами поп-музики у всьому світі. А твій дзвінок відірвав мене від зовсім непрофесійних обов'язків. Хочеш сказати, ти ліг би з нею в ліжко? А чому пи ні? Знаєш, почуваюся дуже самотньо, коли сидиш і чекаєш на твого дзвінка, а його все немає і немає. Я, звісно, розумію тебе». Правда, розумію. Але вона була ось тут, у цьому самому кріслі, в якому зараз сидиш ти, згорнулася калачиком і буркнула, що просто обожнює чоловіків старших за себе. Що я мав робити? Виставити її звідси геть, оцей розпеченим пеклом. День Ганна засміялася. Ну-ну, лаяне, не такий же ти Ні. Але ці представниці сучасного покоління, ці молоді баракуди, вони застигають людину зненацька. Він підійшов до неї, підняв, поставив на ноги. А ось ти? Прекрасна, чарівна та небезпечна, але я все-таки почуваюся з тобою у повній безпеці. Він поцілував її і пригорнув до себе. Телефонний дзвінок змусив її розімкнути обійми. Ганна посміхнулася. «Баракуда!» Лайон зняв слухавку. Вона побачила, як у нього звузилися очі. Холодним тоном він сказав. «Пропоную вам поговорити з нею самою». Повернувшись до Ганни, він простяг їй слухавку. У відповідь на її невисловлене запитання він чітко сказав. «Кевін Гілмор». «Я не хочу говорити з ним». Вона позадкувала назад. «Раджу поговорити», – заперечив він. І до її свідомості раптом дійшло, що під час обміну цими репліками він не прикривав слухавку рукою. Кевін все чув. Вона взяла слухавку з побоюванням, немов це була жива істота. «Кевін?» «Ганно! Ганно! Пробач мені! Я сказав зараз Лайену Берку, що на мене сьогодні щось знайшло!» «Я збожеволів. Ганно, сьогодні між нами нічого не було. Все, що я наговорив, не так. Ганно, ти слухаєш?» «Кевін, не треба. Все скінчено». «Ганно, будь ласка, повертайся додому. Я зовсім не мав на увазі, коли кидав тобі в обличчя ті образи. Можеш продовжувати працювати, можеш робити все, що забажаєш». Голос його зривався. Я одружуся з тобою завтра, або коли сама захочеш. Просто буду поруч із тобою. Можеш наказувати мені, віддавати будь-які розпорядження. Все виконаю, заради Бога. Я побачив, що ти така нещасна через те, що він був із цією дівчиною. Ти такою ніколи не була і просто збожеволів. Хотів завдати тобі болю, як ти завдала мені. Він уже родав у слухавку». «Будь ласка, Ганно, розумію, я старий. Якщо хочеш зустрічатися з Лайеном Берком на стороні, я навіть на це згоден. Тільки мені не кажи. Можеш робити все, що завгодно, тільки пробач мені і не йди з мого життя!» Він почав задихатися. «Кевін, з тобою щось трапилося?» «Ні, напевно, йшов». «Надто швидко! Я дзвоню від тебе! Всю дорогу біг! Ганно, будь ласка! Ділаєна ти всього лише одна з багатьох, але для мене ти – все моє життя!» «Кевин, ми поговоримо завтра!» «Ганно, Ганно, я не засну! Особливо цієї ночі, коли ти в нього, і я знаю, чим ти займаєшся!» Вона почула, як він знову глибоко вдихнув повітря. «Ганно, заради Бога! Сьогодні! Повернися додому сьогодні! Дозволь мені спати на іншому ліжку просто так, щоб я знав, що ти повернулася!» І з цього моменту я, я не стежитиму за тобою, тільки не йди від мене. Ну, будь ласка, Ганно, я не можу з ним змагатися. Я не маю ні його молодості, ні його здоров'я. Будь ласка, ну, будь ласка, добре, Кевін. слухавка в її руці, наче налилася свинцем. То ти повертаєшся. Надія, що пролунала в його голоси, рвала їй душу ще більше, ніж його ридання. «Так, прямо зараз», – поклавши слухавку, вона повернулася до Лайона. Знову вагаюся, він стояв до неї спиною, наливаючи собі другий келих. «Лайоне, що мені робити?» – він зназав плечима. Я б сказав, що це залежить від того, кому ти прагнеш догодити – собі самій чи своїй совісті. Чого ти прагнеш? Щастя чи душевного спокою? А хіба це не одне й те саме? Ні. Душевний спокій часто буває зовсім несумісний з любов'ю, впевнений, що з Кевеном у тебе завжди був би душевний спокій та чисте сумління. А зі мною – тобі довелося переборювати цю самосовість. Але ж, кохання, це завжди боротьба, хіба ні? «Ти кажеш, що любиш мене?» – запитала вона. «Боже мій, ну невже ці слова треба писати неоновими літерами, щоб вони дійшли до тебе? Звісно, я люблю тебе!» «Але звідки мені це знати?» За два тижні то жодного разу не подзвонив, не намагався зізнатися мені в цьому. Я говорю про кохання, гаряче вигукнув він, а не про випрошування. Кохання не повинно робити з людини жебрака. Я не хотів би любові, яку мені довелося б вимолювати, обіцяючи замість неї щось натомість, або присягатися в ній до труної дошки. Я Зневажав би жінку, яка почала б випрошувати в мене кохання. Кохання – це щось таке, що треба віддавати. Його не можна купити словами чи жалем. Я ніколи не проситиму тебе, Ганне. Я тебе люблю. Ти маєш це знати. І завжди, завжди любитиму. Лаяне, ти знаєш, що я люблю тебе. Завжди любила. Завжди любитиму. То чого ж ми тут стоїмо і марнословимо на цю тему? Ти тут, і я хочу тебе. Він усміхався, але так і не підходив до неї. Але ж ти повертаєшся до Англії. А Кевін залишається в Америці. Він усміхнувся. Я говорив про кохання, ти ж говориш про географію. Все це сильно скидається на щось. Але кохати означає будувати спільні плани, бути разом. Кохання – це почуття, а для тебе – це контракт із доданими до нього детальними правилами та всілякими застереженнями, що укладається між двома незламними ідеальними людьми. Він узяв її за руки. «Ганно, зараз для цього вже надто пізно». «Так, я повернуся до Лондона. Я виробив там свій спосіб життя. Тут у тебе все, що маєш. Напевно, ти маєш йти до Кевіна. Він вписується у твій спосіб життя. Максимум, що я можу запропонувати тобі, це ще кілька тижнів». «А може, мені б сподобався Лондон, Лайон? Тобі це не спадало на думку?» «Ганна, я письменник». Можливо, не найкращий, але прагну стати таким. А ти вже нервучке, 20-річне дівчисько, яке колись друкувала мої рукописи. Тобі там швидко набридне, і ти зненавидиш усе це. Різко повернувшись, вона кинулася геть з номера, бігом промчала коридором і натиснула кнопку ліфта. А може він біжить за нею? Якщо так, то... Дверцата ліфта розсунулися. Вона обернулася, побачила зачинені двері його номера і увійшла до кабіни. Додому Ганна йшла повільно, а дійшовши, вона прийшла по двері. Їй треба було все обміркувати. Лайон любить її, але не пропонує жодного майбутнього. Кевину вона потрібна і він пропонує їй свою відданість на все життя. Кевін все одягає форму контрактів з будь-якими застереженнями, які вона тільки забажає. Але що можна чекати від контракту, що виражається у відданості, яка їй абсолютно не потрібна? А Лайона вона завжди сама підганяла, утримувала його. Ну і що з того, що він не просить її їхати до Лондона? Вона сама, будь коли може доїхати туди за ним. Адже Лондон – не край світу. Але це означало б випрошувати. Лайонс ненавидів би її. Кохання треба віддавати, не нав'язувати. Вона знову підійшла до свого будинку. Кевін там, на горі, і він потребує її. Ну як вона може завдати йому такого удару заради кількох тижнів щастя? Але раптом у її свідомості спливли всі даремно витрачені роки прожиті з ним. І всі роки, які їй ще належать з ним прожити, після того, як поїде Лайон. Але зараз Лайон тут, і вона може бути з ним. Так, ось у чому рішення. Не утримувати Лайона. Взяти ті кілька тижнів, які він може їй дати, і хай це все закінчиться». А потім, якщо Кевін захоче бути з нею, гаразд, вони залишаться, як він висловився, двома відкинутими та покинутими. Але поки що Лайон тут, вона хоче бути з ним. Кожну хвилину, кожну секунду, стільки, скільки зможе. Ганна обернулася і швидко пішла, потім побігла. Вона бігла, аж до готелю Лайона. Лів піднімався болісно, повільно. Він відчинив двері, обійняв її і міцно притиснув до себе. Вона припала до нього. Лайоне, поки то тут, я теж тут. Жодних питань, жодних завтра. Значення має лише кожну мить, яку ми можемо бути разом. Я тебе люблю. Взявши її обличчя в долоні, він подивився їй у вічі і тихо сказав кожну мить ми перетворимо на вічність. Я люблю тебе, Ганно. З кевіном вона зустрілася наступного дня. Він виглядав цілком виснаженим. Вона намагалася пояснити йому свій стан, пояснити, чому має бачитися з Лайаном. коли він поїде. «Якщо Кевін захоче бути з нею...» Кевін мовчки дивився на неї. Потім його обличчя пішло плямами. Він пішов туди, сиди по її вітальні. «Ти така ж розбещена, як цей твій англійський жеребець!» Здавалося, лють надає йому сили. Він грюкнув дверима і вибіг із квартири, прокричавши, що ще змусить її заплатити за своє приниження. Цього разу Кевін не став дзвонити їй зі слізними благаннями. У наступні дні він робив до смішного дитячі зусилля, намагаючись показуватися, де тільки можливо з різноманітними красунями. Кевін, який ненавидів нічні клуби, тепер вибирав столики на найвиднішому місці біля естради і навмисне повільно йшов по залі з найяскравішою дівчиною, яку йому вдавалося підшукати. Варто було якісь зірці-початківцю приїхати в Нью-Йорк, як її ім'я незмінно починали згадувати у зв'язку з Кевіном. Був навіть пущений анекдот, ніби Кевін регулярно читає рубрику «Світська хроніка» і мчить в аеропорт зустрічати літак, щоб одразу призначити побачення знаменитості, що тільки-но прилетіла. Останнім із найвідчайдушнішим вчинком Кевіна стала спроба розірвати контракт Ганни з Гіліаном. Оскільки Кевін входив до ради директорів, він почав наполягати, що має, мовляв, право охороняти імідж компанії, яку він колись створив. Він стверджував, що Ганна вже перевалила за свою вершину, що дівчина Гіліана має змінити обличчя, стати молохом, свіжим. На підставі його протестів було скликане засідання ради директорів. Цей крок виявився невдалим для Кевіна. Він залишився у меншості, і з Ганною уклали новий контракт на два роки, причому гонорар її підвищився на 10 тисяч доларів. До того ж, контракт був ексклюзивний, виключно з телебачення. Ще одна перемога Ганни, який постійно доводилася витримувати напружений графік. Позуючи для газет та журналів. Ганна знала про підступи Кевіна, однак у неї не було ненависті до нього. Вона відчувала лише жалість і гнітючу тугу від того, що між ними все скінчилося таким чином. У наступні тижні душевний підйом від її кохання з Лайоном перевершив усі почуття, які вона відчувала колись у житті. Лаяна отримував задоволення від її широкої популярності, від того, що шанувальники відразу ж дізнавалися про неї. Але вона давала зрозуміти, що їй це байдуже, і зосереджувала всю увагу на його роботі. Як просувається його цикл статей? Вона вислуховувала його враження та те, як він планував подати їх. Йому не хотілося розхвалювати і детально висвітлювати американське телебачення – він хотів писати, залишаючи багато за кадром, навіть із часткою уїдливої іронії. Вона прочитувала матеріал і часто вносила цінні пропозиції та доповнення. Хоча вони жили, як і раніше, порізно, що ночі Лайон проводив у неї. Якось увечері він сказав, «Зайду за тобою у сьомій, але спочатку мені треба сходити в шафу переодягтися». З того часу вони жартома почали називати його номер у готелі шафою. Але тижні текли один за одним, і вона розуміла, що його час добігає кінця. Сам він нічого не говорив про від'їзд, але вона знала, що час, відпущений ним долею, поступово кінчається. Вона вінчувала, як її поступово охоплює розпач, що давить, і це її гнітило. І ось одного разу, спекотного липневого вечора, раптом з'явився промінчик Надії. Вони вечеряли у ресторанчику на відкритому повітрі у Гринич-Вілліч. «Це була чудова ідея, прийти сюди», – сказав Лайон. Він глянув на чисте небо і посміхнувся. «Ось те типове нью-йоркське, чого мені не вистачає у Лондоні. Чудової погоди. Там у нас ніколи не знаєш». «Буде такий ось вечір, чи піде дощ?» «Це перше, що ти сказав хорошого про Нью-Йорк!» Вона намагалася говорити невимушено. «Я так люблю тебе, що починаю бачити в цьому місці деякі переваги», – відповів він. «А як ти ставишся до дощової погоди? Чи розумієш, вона у нас у Лондоні завжди така?» «Нарешті!» Він не хоче розлучатися з нею. Тут треба бути обережною. У жодному разі нічого не фарсувати. Ця думка має виходити ніби від нього самого. Вона зосередила погляд на кінчику своєї цигарки. Я жодного разу не була у Лондоні. Подумай про це. Це було все, що він сказав. Тільки про це Ганна й могла думати. Вона обговорила все з Генрі. «Нічого не вийде», – стояв той на своєму. «Ну, я бачив квартиру Лайона, бив у нього минулого року. Він вважає її палацом, але ганно. Там немає навіть центрального опалення. І всього чотири кімнатки. Загалом – халупа. Але в мене ж безліч грошей. Ми могли б винайняти квартиру краще». «Ти що, так нічого і не навчилася?» Суворо запитав її Генрі. «Нікому не надано права платити за Лайона Берка. Ти маєш жити на те, що заробляє він». «Отже, так я й житиму», – рішуче сказала вона. «Житиму там, де він захоче. Я не можу без нього, Генрі. Я була б щаслива з ним будь-де, навіть у Лоренсвілі. «А твій контракт із Гільганом?» Якщо ти його розірвеш, то ніколи більше не зможеш працювати на телебаченні. Генрі, скільки я зараз коштую? Більше мільйона. Тоді навіщо мені взагалі працювати? А що ти робитимеш у Лондоні? Просто буду з Лайоном. Послухай, Ганно, адже ти не дитина, щоб кидатися, окресливши голову, в нове життя. Так само, як і Лайон – «Там він живе у своєму замкнутому світику. У тебе не буде друзів. Він цілими днями стукає на машинці. Що ти там робитимеш?» «Не знаю». «Знаю лише, що не можу жити без нього», – Генрі задумався на хвилину, після чого сказав. «Є лише одне рішення. Ти маєш отримати його в Нью-Йорку». «Але як?» «Своє завдання він виконав». Термін добігає кінця, і йому подобається Лондон. Тягни час. З кожним проведеним тут днем він все більше звикає до Нью-Йорка. Дай подумати. Зателефоную кільком добрим знайомим із Barter Publications, можливо, нам вдасться підсунути йому кілька замовлень із їхніх журналів. Тільки зовні це має виглядати як цілком випадкові пропозиції – «Ну, і що це дасть? На якийсь час він затримається тут, а час тепер працює на тебе». Сталося так, що пропозиція ця надійшла від Нілі. Ганна, як завжди, приїхала відвідати її до лікарні. Вони сиділи на доглянутому лужку і розмовляли. Було дуже спекотно, але Нілі захотіла вийти із приміщення. Вона хоч і поглачала, але було видно, що справа явно йде на поправку. Її вже перевели до Ясину, а наступним етапом було амбулаторне відділення. Коли мене переведуть туди, щасливим голосом говорила вона, я зможу приїжджати до Нью-Йорка на суботу та неділю. «Нілі, ти думаєш, це розумно? Звичайно, саме так все й має вийти. Не можна ж цілих шість місяців просидіти тут ось так, під замком, а потім раптово несподівано взяти і вийти на волю. Все має робитися поступово. Спочатку тебе переводять до амбулаторного відділення. Пробудеш там місяць, і тебе випускатимуть у місцеве містечко на вечір, сходити в кіно або в салон краси. Після цього, якщо все йде добре, Тобі дозволяється з'їздити один раз на суботу та неділю до Нью-Йорка. У понеділок ти повертаєшся сюди, і вони перевіряють, чи не маєш якихось порушень. Трохи згодом тебе відпускають додому на тиждень, і тільки потім виписують назовсім. Але ти все одно маєш щодня показуватися психіатру, якого тобі призначать. До напруги, що навалюється на тебе на волі, треба ще звикнути». Ти маєш на увазі роботу? Ні, маю на увазі саме напруження. Тут нічого подібного не відбувається. Якщо я сплю, то я сплю. Якщо не сплю, то що з того? Ну, не зроблю якусь карколомну мозаїчну попільничку у відділенні трудотерапії, або не зіграю партію в бандентон. І їм, що хочу. Ух ти, зараз я важу. 160 фунтів. Але яка мені різниця? І знаєш, Ганно, я співаю, господи, співаю, як заливка-канарка. О, Нілі, я така рада, я знала, що ти знову співатимеш. Сталося щось зовсім неймовірне. Щомісяця тут влаштовуються танці, все по-справжньому. Психи-чоловіки наводять марафет – ми теж мажемося і зустрічаємося у спортивному залі. Під наглядом, звичайно. Я ходжу тому, що не маю вибору. Якщо відмовлюся, отримаю погану позначку. Ну, у них тут є оркестрики з трьох людей. І якось я вийшла на сцену. Вирішила трохи розважитись. Вийшло неважливо, бо піаніст – сільський шкільний вчитель. І мелодію він підіграє, аби як… Але я заспівала, і раптом якийсь справді психічний хворий, весь сивий і виглядає як псих. Прибіг до мене на сцену. Це хронік. Раніше я не бачила його. Хроніки приходять туди рідко. Вони всі невеликовні, і їх тут тримають довічно, як під охороною. Знаєш, для цього треба бути дуже багатим психом. Але в нас тут є такі. Котеч Єва для жінок а котеч Адам для чоловіків. Ну, звичайно, вони відокремлені від нас двадцятьма акрами землі, і ми взагалі ніколи не бачимо пацієнтів-чоловіків, окрім як на танцях. Загалом, так чи інакше, але цей зовсім закінчений на вигляд псих приліпився до мене. До нього кинулася чергова сестра, щоб затримати, але там був доктор Холк, і він подав їй знак, щоб не втручалася. Той за два роки ні з ким словом не обмовився, і лікар хотів подивитися, як він поведитиметься. Значить, шкультигає він прямо до мене, я співаю одну зі старих пісеньок Елен Лоусон і стає поруч, продовжую співати, починаю одну зі своїх старих пісень, і раптом він починає співати разом зі мною, причому в тон, і так здорово в такт, що я не пригадаю, чи виходило у мене так з кимось колись. До того чудово було, що мені захотілося померти на місці. Ганно, у мене аж мурашки пішли по спині. Цей тип справді вміє співати. І мені в ньому здалося щось знайоме. Співали з ним дуетом цілу годину. Всі ляскали, як божевільні. Навіть доктор Холт та доктор Арчер. А коли все скінчилося, цей псих чіпає мене за щоку і каже, «Нілі, у тебе завжди був талант, він був у нас обох». І все зі сцени. А я так і стою, зовсім приголомшена. Тоді до мене підходить док Холл і каже, «Він тут уже два роки, і його стан поступово погіршується. Ми усе тримали в секреті, але я бачу, ви впізнали один одного». Ми кличемо його тут містер Джонс, І все одно без поняття, хто це такий. Але в цій шаразі я стала собі на думці. І зараз самому доктору Холлу можу дати сто очок уперед по цій частині. Та я й все провернула. Запитую, а як мені його називати, адже він називає мене просто Нілі. І док Хол відповідає, «О, можете називати його Тоні. Тільки не забудьте, що прізвище у нього тепер Джонс. «Тоні?» – незрозуміла Ганна. «Тоні Полар!» – вигукнула Нілі. «У нього якесь вроджене захворювання головного мозку. Добре ще, що у них із Джен так і не було дитини. Той, напевно, теж став би того божевільним». Аборт. Дженніфер все знала але так і не розкрила нікому цю таємницю. Сльози виступили на очах Ганни. «Нілі», – сказала вона, – Джен ніколи нічого нікому не говорила, хоч, напевно, все знала. «Будь ласка, ти теж не кажи нікому жодного слова». «Чому? Адже він уже не одружений на Джен. Вона ж померла. Ти забула?» «Але вона померла» нікому не сказавши про це. Вона хотіла, щоб це залишилося таємницею. Заради неї та заради нього. Будь ласка. Окей, та й кому, яка різниця зараз? Коли ти вийдеш звідси, з цього може розростись сенсація. Але не роби, будь ласка, цього. Тоні просто непомітно зійшов зі сцени. Ходили чутки, що він живе десь у Європі, але ніхто не знав, де саме, а зараз уже всім байдуже. Тож, давай збережемо це в таємниці». «Добре», – легко погодилася Нілі. «Але що стосується мене, то це, напевно, ніяка не таємниця. Я отримала від одного журналу пропозицію дати їй матеріал для статті із двох частин. Вони заплатять мені за це 20 тисяч». Джордж Белоус має намір найняти якогось журналіста, щоб той написав її з моїх слів. Джордж Белоус? Як йому вдалося вийти на тебе? Ну, ти ж читала у газетах. То натякала, що я поглачала і не можу більше співати. То, що я худа і не можу співати. Ось я взяла і написала, що вони мають рацію лише на половину. Я справді товста, але ніколи ще не співала так добре, як зараз». Потім домовилася з доком Холом, щоб він дозволив мені записатися на магнітофон, і я надіслала б запис Генрі Беламі і попросила б його програти його представникам преси. Він, мабуть, дорочився Джорджу, бо той незабаром відвідав мене тут. І зробив мені цю пропозицію. Він хоче вести мої справи, коли я вийду звідси. Намагається зібрати достатню суму, щоби викупити частку Генрі. «Ти ж знаєш!» Лайон каже, що фірма Джонсона Гарріса має намір поглинути компанію Генрі. Нілі зназала плечима. «Якщо Джордж через кілька тижнів зміє зібрати суму, яку пропонує фірма Джонсона Гарріса, то компанію купить він. У нього це може вигоріти, якщо він зуміє обдурити свою дружину алкоголічку і переконати її розлучитися з часиною її стану. Має мільйони». У Ганни запоморочилася в голові. «Яка ще алкоголічка дружина? Джордж не одружений!» «Джордж – той ще тип. Він із самого початку був одружений, коли ми з ним тільки познайомились. На цій дамачці він одружений уже 12 років, але він сказав, що зробив це лише заради бізнесу. Думав, що вона затьмариться через кілька років, а вона, хоч печінка в неї ні до біса, Зовсім не думає віддавати кінці і сама розпоряджається всіма своїми грошима. Не знаю, де він роздобуде гроші. Хіба що натякне їй, щоб вона відійшла від справ і все передала йому. А наскільки я знаю Джорджа, таке з ним не заіржавіє. Я завжди ненавиділа цього покидька. Але він принаймні зробив тобі цю пропозицію. Адже він отримає комісійні. Я сказала йому, що знайду, на що витратити ці 20 шматків. Ти платиш за моє лікування тут, і я мушу повернути тобі борг. той, й коли я вийду звідси, гроші мені знадобляться. Але я все ж таки сподіваюся, що Джордж не прибере до рук компанію Генрі. У мене від цієї думки аж мурашки по шкірі». Після того, як Ганна попрощалася з Нілі, нова ідея почала набувати зримих обрисів – Ведучи машину додому, Ганна сформулювала її остаточно. Генрі сказав, що їй потрібен час, і це якраз допоможе. Поставивши машину в гараж, вона зателефонувала Генрі, і вони домовилися зустрітися в ресторанчику на 53-й стріт. «А чому пи ні?» – відповів Генрі, коли вона розповіла йому про все. «Те, про що Нілі писатиме саме «Лайон» – цілком природно, він знав її, коли вона лише починала, а тобі це дасть ще місяць, не менше. Але цю думку Джорджу маєш подати ти, а той зробить пропозицію Лайону, так, щоб я тут була зовсім ні до чого. Пропозицію Джорджа Лайон прийняв із захопленням, але відвідати Нілі відмовився. Йому хотілося зберегти її у своїй пам'яті такою, якою вона була тоді, дівчиськом зі свіжим обличчям. Він наполягав на тому, що просто зобов'язаний писати про неї саме під таким кутом зору. Поговоривши з нею по телефону, він надіслав їй на схвалення початковий варіант, і Нілі захопилася тим, як у нього вийшло. Матеріал писався добре, і Лайон був готовий подати остаточний варіант до кінця вересня. На початку жовтня Ганна зателефонувала Генрі і квапливо домовилася зустрітися з ним у 21. Коли вона висувала свою нову ідею, очі її виблискували. Уважно вислухавши її, Генрі підняв руки. «Ти просто танк. Ти ціла танкова дивізія, але з цим нічого не вийде». «Чому?» «Він не хоче бути власником компанії». «Я це знаю». Лайно подобається писати. «Але, Генрі, ти можеш спробувати. Скажи йому, що не хочеш, щоб фірма Джонсона Гарріса поглинула бізнес, в який ти вклав усе своє життя. Ради Бога, ну спробуй. Але, Ганно, навіть якщо я і скажу, що цю пазику даю йому я, він все одно рано чи пізно дізнається правду». «Коли це станеться, я щось придумаю». «Генрі, зараз не можна втрачати жодної хвилини!» Лайон задумливо сьорбнув каву. «Я задоволений, Генрі, але ж я зовсім не та людина!» Офіціант налив Генрі ще філіжанку кави. Той почекав, поки він відійде, і тільки після цього відповів. «Послухай, Лайоне, я вклав у цю справу все своє життя!» Фірма Джонса Гарріса просто не заслуговує на честь працювати зі всією цією плеядою зірок, створених мною. І Джордж Белоус теж не заслуговує, щоб його ось так взяти і викинути геть. Вони, звичайно, залишать його, зроблять віце-президентом, але на цьому йому нададуть так мало повноважень, що він сам змушений буде піти. Кажу тобі, що не сплю ночами. Ось чому я і пропоную тобі гроші, щоб ти на пару із Джорджем викупив мою агенцію. Але чому я? Чому не дати ці гроші одному Джорджу? А чому, думаєш, він не зміг зібрати потрібну суму? Мабуть, вона надто велика? Ні, всі знають, що сам Джордж не потягне. Він хороший бізнесмен, але не вміє жити з людьми. Половина зірок розбіжиться. Але якщо я запропоную твою кандидатуру, якщо ми проробимо все правильно з гарною рекламою, спочатку надрукуємо маленьку замітку, ніби це чутки. Ніби тебе викликав сюди я. Потім вони будуть рости, як снігова куля. Слухай, адже багато хто все ще пам'ятає, як здорово у тебе виходило. Лайон заперечливо похитав головою. Я високо ціную твою пропозицію і дуже задоволений, але змушений відхилити її. Я щасливий у Лондоні. Не хочу, щоб твоя агенція висіла на мені. Ненавиджу цю шалену гонку. Мені подобається писати. А як же Ганна? Лайон задумливо глянув на свою цигарку. Це єдиний вагомий аргумент. «Їй відома про твою пропозицію?» «Ні», – Генрі постарався, щоб його слова звучали якомога переконливіше. «Мені здається, Ганні хотілося б, щоб мою пропозицію ти прийняв без жодного тиску з її боку. Але ж це дивовижна сума, Генрі. Гроші мені не потрібні. Єдине, чого я хочу, це відійти від справ. Моя остання кардіограма остаточно переконала мене у цьому». Але мені хотілося б, щоб моя компанія продовжувала жити далі. Може щорічно повертати мені потроху свій обов'язок. Мене це не турбує. Тобі було б дуже погано, якби я відмовився. Так, Лайоне, дуже. Якось ти вже кинув мене, коли мені був потрібен. Ти потрібний мені і зараз. Я хочу, щоб ти разом із Джорджем очолив мою агенцію.